פרק כ' ויהי בשנה השביעית בחמישי בעשור לחודש באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את אדוני וישבו לפניי. ויהי דבר אדוני אלי לאמר בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים הלדרוש אותי אתם באים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 ובגללולי מצרים אל תטמאו, אני אדוני אלוהיכם. וימרו בי ולא אבו לשמוע אליי. איש את שיקוצי עיניהם לא הצליחו ואת גללולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים.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 ובגללו להם אל תתתמאו, אני אדוני אלוהיכם, בחוקותיי לכו, ואת משפטיי שמרו, ועשו אותם. ואת שבתותיי קדשו, והיה לאות ביני וביניכם, לדעת כי אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי הבנים, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. את שבת אותי חללו, ואומר לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפי בם במדבר. והשתיבו אותי את ידי, ואעש למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים, אשר הוצאתי אותם לעיניהם. גם אני נשאתי את ידי להם במדבר,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 ויראו כל גבעה רמה וכל עץ עבות, ויזבחו שם את זבחיהם, וייתנו שם כעס קורבנם, וישימו שם ריח ניחוהיהם, ויסיחו שם את נזקיהם, ואומר עליהם, מה הבמה אשר אתם הבאים שם? ויקרא שמה במה עד היום הזה. לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, בדרך אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שיקוציהם אתם זונים, ובסעת מתנותיכם, והעביר ביניכם באש, אתם נטמאים לכל גילוליכם עד היום. ואני אידרש לכם, בית ישראל, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם יתדרש לכם, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה חגגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואוון. חי אני נאום אדוני אלוהים. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם, והוצאתי אתכם מן העמים,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 וזכרתם שם את דרכיכם ואת כל עלילותיכם אשר נטמאתם בם ונקוטותם בפניכם בכל רעותיכם אשר עשיתם וידעתם כי אני אדוני בעשותי איתכם למען שמי לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחטות בית ישראל ne umm aonai elohim